Na akkor köszöntöm azokat is, akik itt közbe érkeztek. Sziasztok! Van jó, hogy, van jó, hogy eljöttetek, és büszke vagyok rátok egyébként, mert kinek van kedve vasárnap délután még elmenni valahova, nem? De, de ti itt vagytok, és tudom, hogy azért vagytok itt, mert szeretnétek itt lélekben növekedni. Hallani az Úrtól. És a legjobb dolog, dolog amit csinálhatunk, az az, hogy jövünk bibliórára, együtt imádjuk Isten és... Tanulmányozunk az igényét. Na akkor két héttel ezelőtt, ugye, egy nagyon érdekes témát kezdtünk el itt a Timoteos levélben. Két héttel ezelőtt, hogyha esetleg még valaki nem volt itt és férfi, akkor érdemes visszakeresni majd az archívumban is meghallgatni. Mert két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy mik a feladataik a férfiaknak a, a gyülekezetben. És remélem lányok most hoztatok jegyzett füzetet. Mert akkor most a ti részletek jön, és látom a fiúkat, hogy így hátra döltek, hogy Na, akkor halljuk, meg mond meg nekik. Egyébként látom, örülök, hogy hoztatok, már egy pár a jelzett szerintem ez egy jó dolog arra, hogy, hogy Isten, Isten, Isten szóljon hozzánk. Ez egy hitlépés. Azt mondjuk Isten na, Isten, akkor én itt vagyok, én egyébként kész vagyok. Milyen gáz lett volna, hogyha habakuk kezében nincs egy ceruzon egy. Egy papír, ugyanis Isten azt mondta neki, hogy írd le ezeket, akkor oh, írta írtam volna. Tehát nagyon jó, hogyha Isten esetleg neked mond valamit, hogy na most ezt írd le, akkor legyen a kezed ügyében valami, amiben Hát Tudjuk azt, ne felejtsétek el, hogy a Timóteus levélnek a célja az az, amit, az első, amit a harmadik és 15. versében olvasunk, azt mondja ott Pál, de ha késném, hogy tud meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Isten egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Az egész levél arról szól, hogy tanítsa Timóteust, a fiatal pásztort, hogy hogyan forgolódjon a gyülekezetben, hogy a gyülekezet hogyan nézzen ki. Pának Isten megmutatta, hogy hogyan nézzen ki, és továbbadja ennek a fiatal pásztornak, és ugye most néztük itt a fiúkat, és láttuk azt, hogy Isten mit vár el a Férfiaktól. A férfiakról el van várva, hogy legyenek, legyenek vezetők a gyülekezetben. Egyébként egy nagyszerű dolog volt, nagyon szeretem, amikor együtt dicsőítünk. Ebben a gyűliben a fiúk általában fölállnak és dicsőítenek úgy, és fölemelik a kezüket, nem szégyellik ezt. És Pál azt mondta, hogy akarom, hogy a férfiak imádkozzanak, ugye, és tiszta kezeket emeljenek. Ez egy nagyszerű példa a gyülekezet előtt. És nem tudom, hogy észrevettétek-e fiúk, akik ezt szoktátok csinálni, de amikor valaki ezt teszi, akkor utána többen vannak bátorodva arra, hogy ugyanígy kifejezzék az imádatukat. Közben, hogyha nem látnák ezt a gyülekezetbe, de úgy nagyon szeretnék ott belül, akkor lehet, hogy nem merik. És akkor nem jön létre az az imádat, amiért mondjuk így a gyülekezetbe jöttek. Úgyhogy nagyszerű dolog, amit csináltok, srácok, és igen, erre is vagyunk bátorítva, hogy elő, előjárjunk a dicsőítésben, előjárjunk abba, hogy, hogy imádkozunk emberekért, mert Isten így, így találta ezt ki, és igen, ez nekünk nem egy könnyű dolog, de az Úr az ezt fogja megáldani. Ma azt fogjuk megnézni, hogy mit akar Isten a nők számára a gyülekezetben, és vannak dolgok, amit nem szeretek, hogy Pál leírt, ez az egyik. Mert olyan nehéz megmagyarázni, olyan nehéz elmagyarázni, és olyan sok sértődés volt már ebből az ige részből, így a, a hölgyek részéről. De mielőtt belevágnánk? nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ma a világ mit mond a, a lányoknak. Ma a világ elmondja a lányoknak, hogy hogyan kell kinézned. Ugye, hogy mekkora derekad legyen, mekkora melleid legyenek, mekkorák legyenek a fenekeid. fenekeid <gül> bocsánat, a fenekeid, És hogy megadja, hogy ennek így kell kinézni, és ha úgy nézel ki, akkor vagy, akkor vagy a tuti. Rengeteg photoshopos képet látni mindenhol, és a lányok meghalnak, hogy úgy nézzenek ki, mint azok, akik, akik ott előjárnak, azok a filmstárok, azok a híres, híres nők. A világ az diktál mindenféle téren. Sőt, van egy, van egy dal a rádióban, amit őszintén megvalva én gyűlölök. Egy Ibolya nevezetű lány énekli, és valami nőről szól, hogy, hogy te megérdemled, hogy, hogy csináld amit a férfiak, meg mit tudom én, ilyeneket énekel, és amikor ezt énekli, ezt egyszerűen én kiszoktam kapcsolni. Hát egyszerűen gyűlölök. Arra bátorít minden nőt, hogy hagyják, kit érdekelnek a férfiak, megérdem lett, hogy te menjél bulizni, és hogy te is jól érezd magad, és Múltkor már kislányom énekelte. Mert ugye ment ez a rádióba, és így mondom, mit csinálsz te? Látjátok, hogy belecsöpögteti a fejünkbe a világ, hogy mit kell csinálni, de de lányom, Isten teljesen máshogy tervezte, és Isten szeretne belőletek Istenfélő asszonyokat nevelni. Úgyhogy most, ahogy végig megyünk ezen a Biblióra, tényleg legyen kész a szívetek változni, ha kell, és legyen kész meghallani, hogy mit vár el Isten tőletek. És fiúk, ti is figyeljetek oda, mert mi meg rengeteget segíthetünk a lányoknak, ugyanúgy, hogy ők segíthetnek nekünk a mi szolgálatunkat, hogy betöltsük, ugyanúgy mi segíthetünk nekik, hogy Istenfélő asszonyokként járjanak a gyülekezetben, és hogyha valaki ide bejön és rájuk néz, akkor az Urat lássa be mielőtt belemegyünk, akkor imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked az igéne, köszönjük ezeket a részeket, és köszönjük, hogy Pál nem kerülgetett semmiféle témát, hogy beszéljen róla, és köszönjük, hogy Te tanítasz minket, és arra kérünk, hogy a Te Szent Lelked szóljon ma is hozzánk a Te igéd által. Jézus nevében Amen. elsőként szeretném helyretenni a nőknek így a, így a szerepét, mert olyan sokszor a olyan sokszor a gyülekezetekben, vagy a gyülekezetekben megítélik azt, hogy, hogy, hogy Isten, Isten ledegradálja a nőket, hogy Isten azt akarja, hogy a férfiak uralkodjanak és a és a nők pedig szolgálják őket, de igazából Krisztus testében tudnotok kell fiúk hogy a nők egyenlőek a férfiakkal. A Galata levélben azt mondja a harmadik rész 28. versében, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban. Éppen, hogy Isten volt az, aki fölemelte a nőket a férfiak mellé, és azt mondta, hogy segítőtársnak adja, őket melléjük, és már az Ószövetségben is látszik, hogy Isten nagyon akarja használni a nőket. Tehát lányok, nézzetek magatokra így, hogy ti nem csak egy ilyen csendes társ vagytok a gyülekezetben, Isten nem csak azt akarja, hogy ti legyetek azok, akik kiviszitek a gyereket, amikor bőg, hanem Isten sokkal többet bízott rátok a, a gyülekezetben, azt mondja Joel 2.28-ban, és ez még az Ószövetség, és lesz ezután, hogy kijöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és a lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Isten ajándékokat adott a lányoknak, és milyen érdekes, hogy van, akinek tényleg a profétálás ajándékát adta. Őszintén elgondolkozva, ti lányok mindig érzékenyebbek vagytok a lelki dolgokra, és tényleg, mégis, én még nem láttam egy lány profétát. És lehet, hogy talán azért, mert mindig úgy gondolják magukról a nők, hogy, hogy ők csak maradjanak hogy csöndbe, a csöndbe, a gyülekezetbe. Pedig Isten azt mondja, én kiöntöm a lelkemet rájuk, és ők profétálni is fognak. A gyülekezetben. Tehát muszáj, hogy így nézz magadra, hogy egy értékes része vagy a gyülekezetnek, sőt, Isten fölemelte a hölgyeket, hogy együtt szolgáljanak a férfiakkal. De azt látjuk az apostolok cselekedeteiben is végig, hogy, hogy Isten nagyon sok szolgálatot bízotta a nőkre, és legfőképpen az apostolok cselekedeteiben például a gondoskodást és, a, és az imádkozást látjuk mint feladat. És ez tök jó. Tök jó, mert olyan jó, hogy nem a férfiakra bízta a gondoskodást. Tehát, ha, tehát amikor férfiakra olyan bízva a gondoskodás, akkor van az, hogy nincsen laptop. Tehát hogy, hogy nem, Mert rák volt bízva, hogy jaj, édesem, ezt az apróságot elfelejtettem. De érted, hogy milyen érdekes, hogy mi tényleg úgy is vagyunk összerakva, hogy mi mindig valahogy így a nagy képbe gondolkodunk, és az apróságokat az valahogy így elfelejtjük, míg a lányok ők tényleg odafigyelnek, ők gondoskodnak, ők észreveszik azokat az apró részleteket. Látjátok lányok, hogy mennyire fontosak vagytok a gyülekezetnek, és milyen jó, hogy, hogy nem csak a vérvélag vannak ott. Hogy látod a gondoskodást. A másik pedig, hogy rengetegszer részt vettek imában. Tehát amikor a gyülekezetben valami történt, akkor a nők összejöttek, és imádkoztak. Mert ők, ahogy mondtam is nektek két órával ezelőtt is, hogy milyen érdekes, hogy a gyülekezeti táborokban nem látsz sírva összeboruló fiúkat, akik együtt imádkoznak egymásért, mert ők azt mondják egymásnak, hogy na már imádkozom, érted, mindegy, de látsz rengeteg lányt, aki sírva összeborulva imádkozik egymásért, mert ők imádkoznak, ők közben járnak. Isten használja őket és Isten megválaszolja az ő imáikat. Isten használja a hölgyeket a gyülekezetben és nagy feladatokat bízott rájuk. De, de arra is találunk útmutatást így a gyülekezetben, hogy, a, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a gyülekezetben a fiatalabbakat. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly feladat, és azt gondolom, hogy ezt a nők a gyülekezetben nem csinálják. Azt, azt, és aki nem ingen ne vegye magára, én, én saját tapasztalataimat látom, vagy mondom el nektek, és így kérlek, hogy így vizsgáljátok meg a szíveteket, Titus 2, 3 és 4 azt mondja, hasonlóképpen a vén asszonyok, és a vén itt nem azt jelenti, hogy a vén mint már nagyon idős, hanem a vén, aki már idősebb az úrban, tehát aki már ott van a gyülekezetben, szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borívás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Van, van feladat, van feladat a gyülekezetben a hölgyek számára, Isten egyáltalán nem lenyomta őket, sőt, fölemelte és rengeteg feladatot adott nekik. Én azt látom az egyházban, és ez egyébként már évekre visszamenőleg, hogy a nők abban a hibába esnek általában, hogy ők nem akarják azt csinálni, amit Isten akar, azt a rengeteg feladatot, hanem ők vezetni akarnak. Ők azt akarják csinálni, amit Isten nem akar. És ezért van egy konfliktus, ezért ilyen kicsit bénán néz ki ez az egész. És nagyon remélem, hogy, hogy a mi gyülekezetünkben nem így lesz, és nem így van, hogy idő után a, a hölgyek és a férfiak szerepei kicsit összekeverednek, mert nem akarják csinálni azt, amit Isten elvált tőlük, hanem épp az előnkezőjét akarják tenni. Tehát látjátok, Isten rengeteg mindent bízott a nőkre a gyülekezetben. És adott nekünk ehhez a férfiaknak is, és a nőknek is szabályokat. És azért adott nekünk szabályokat, hogy az jól, jól működjön. Mert ő, mert ő látja, hogy ahhoz, hogy a gyülekezet jól működjön, ahhoz, hogy a hölgyek jól szolgáljanak, ahhoz, hogy a férfiak jól vezessenek, Muszáj, hogy, hogy legyenek, legyenek szabályok, és ő ezt nagyon tisztán le is írta nekünk, és ha ezt mi figyelembe vesszük, akkor Isten meg fogja áldani a családunkat, a gyülekezetünket, az életünket. Általában így van. Ha mi engedelmeskedünk az Úrnak, ő megáld minket. De mindazoknak, akik nem alázzák meg magukat Isten keze alatt, azoknak ő ellene fog állni. Ott van ez az ígéret is. Sokszor úgy érezzük, hogy, hogy a piros lámpák, mondjuk például itt ebben a mai részben az, hogy a nőnek nem engedem, hogy tanítson a gyülekezetben, és sokszor úgy érezzük, hogy a piros lámpák azok így idegesítenek bennünket, nem? Barnabás, hogy vagy ebben? Főleg Főleg, hogy győrbe, és főleg, hogy jó autóba ülsz, akkor eh, egyszerűen csak így, na, gyerünk már, menjünk, nem? mint egy kő a lenne és mint egy száka a szemedbe, hogy már oda akarok érni. De, de miért vannak a piros lámpák? Miért vannak az irányjelzők? Nálunk van egy kereszteződés tatabányán, ahol a lámpás kereszteződés, de képzeljétek el, akárhányszor véletlenül kikapcsolják a lámpát, ezt úgy hívják egyébként, utána lehet nézni, hogy a sárberki kereszteződés, akárhányszor kikapcsolják a lámpát, ott azonnal baleset van. És valahogy így kéne néznünk Istennek az utasításaira, hogy ő, is, hogy ő adott a nőknek utasításokat és a férfiaknak utasításokat, az ő hogy ne legyen balesető. És ő igen, néha ad piros lámpát, mert ő tudja, hogy mire van szükség, és ő jobban tudja, hogy mik a szabályok, hogy ne, ne legyen sérülés a gyülekezetben, a, a családban. Tehát akkor itt olvasni fogunk néhány szabályt a, a hölgyeknek, és én azt gondolom, hogy ez csak akkor idegesítő, meg akkor bicskanyítóvató, hogyha egy lánynak, egy hölgynek nincs a helyén a szíve. Egyébként szerintem, akinek a helyén van a szíve, és az úrnak akar engedelmeskedni, ez teljes mértékben meg fogja érteni, amit Pál akar itt írni. Szerintem olyan emberek háborodnak felezen, akik nem, nem ismerik az urát, nem ismerik az ő szívét. Tehát, hogyha itt van a Bibliátok, akkor Timóteus első levele 9. és 10. vers a második részben. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és aranyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik, az Isten félelmet valló asszonyokhoz jó cselekedetekkel. Vajon, tegyük föl ezt a kérdést, jó? Mert sokszor, sokszor találkoztam vele. Vajon ez arról beszél, hogy mind, mindezek egyébként bűnök? A hajfonatok? Az arany? Ezek bűnök? Tehát itt Pál azt mondja, hogy ez, hogy ez bűn. Egyáltalán nem ezt mondja. Tehát ezt muszáj itt lefektetnünk, hogy nem erről van szó. Tudjátok, hogy vannak tanítók, akik ezt állítják? Tudjátok, hogy vannak gyülekezetek, ahol amikor belépsz az ajtón, le kell venned a fülbevalód, meg az aranyat, Mert hogy ne evvel ékesítsed magadat? És hogy te bűnt követsz el, hogyha így, így mész be a gyülekezetben? Hogyha a teljes igét vizsgáljuk, akkor viszont egyáltalán nem látod, hogy ez, ez bűn lenne. És muszáj nekünk úgy vizsgálni ezt az igerészt, hogy a teljes Bibliát megnézzük hozzá. Képzeljétek el, az égszerek az egész Bibliában megtalálhatók, és sehol nem, sehol nem bűnök. A Mózes első könyvében Ábrahám ugye feleséget hozat Izsáknak, és miket küld neki? neki? Orbabalót. Lehet, hogy most itt meg lennétek botránkozva, ha valakinek orbavalója legyen, pedig, lenne pedig ott van a Bibliában. Akkor fülönfüggőket, meg mindenféle arany ékszereket küld, ugye? Semmi baj avval, hogyha valaki hogyha egy lány ékesíti magát. De tudjuk azt, hogy a, hogy a Pál idejében például, akár mennyire is megdöbbentő, az odaszánt rabszolgáknak, a férfiaknak is volt, fülbe valójuk. Tehát egyáltalán nem egyszer, egyszer ki akarná próbálni egyébként, nehogy megcsináljam, mert nekem látjátok, nekem mindenkét fülemben van luk, még mindig pedig már hány éven is is fülgavalom, és még mindig most simán átszúrom bármelyik a fülgavalóját. Kiprobáltam múltkor, <gül> tényleg, e, és semmi gondom vele, tehát az már ott marad örökre. Egyszer kipróbálnám, hogyha így állnék a gyülekezet elé, hányan potránkoznának meg, közben azt mondanám, hogy hát én oda magam Jézusnak, és átkúztam a fülemet. Mert ez volt a törvény, hogyha egy rabszolga önként oda magát az urának, akkor azt mondta, törvény, álljon oda az, az ajtóhoz, és fúrják át a fülét árral, és rakja meg vele karikát. Milyen érdekes. Egyáltalán nem bűn az égszert. Tehát nagyon fontos ezt, ezt így leszögeznünk. És, és hadd mondjam el, hogy, hogy, a, hogy a feleségeinknek, és szerintem általában a lányoknak, minden lánynak jól áll, Hogyha, hogyha felékesíti magát, nem? És én annyira büszke vagyok a feleségemre, amikor felékesíti magát. Annyira büszke vagyok rá, amikor reggel megy, és mondom, mikor indulunk, hát még egy óra, neki lát, és azt mondja, csinál magának egy arcot, meg, meg minden, és, és szép, és a haját megcsinálja. Ugye lányok, én, én mondanám, hogy így legyetek lányok. Tehát így ne, nem, nem törődöm, nem érdekel ez az egész Legyetek, legyetek szépek, hiszen, hiszen te lányok vagytok. Az ige egyáltalán nem erről beszél itt. Pár nem azt mondja, hogy ezek, ezek bűnök. Péter első levelében, a harmadik részben, a harmadik és negyedik vers azt mondja, ugye itt is a hölgyekről szól, akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából és aranyak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságában, ami igen becses az Isten előtt. Két dolgot kell megértenünk, két dologról van itt szó, amit Pál tanít. Pál idejében a prostituáltak voltak azok, akik nagyon fonogatták a hajukat. Tehát tényleg mindig muszáj volt, hogy kétféle volt, vagy akinek teljesen le volt borotválva a haja, képzeljétek el, kopaszra, és mindenféle égszerek mindenféle, voltak mindenhol az orrában, meg mindenhol, ahol csak el képzelni, vagy nagy hajfonataik voltak, és, és nagyon adtak arra, hogy, hogy ki legyenek díszítve. Tehát azért, mert el akarták magukat adni. Így van? És Bál azt mondja, azt mondja ennek a, ezekne, ezeknek a hölgyeknek, hogy figyeljetek oda, hölgyek, tehát látod, ez egy kulturális dolog volt ott, figyeljetek oda, hogy a gyülekezetben nem, nem érzetek úgy ki, mint egy prostituált. Tehát ez nem jó. Ez egy kulturális dolog volt. Nem arról van szó, hogy egyáltalán nem, nem díszítheted föl eh, magadat. Én azt gondolom, hogy ez az igeves... Akkor is szól a hölgyeknek, ma is szól a hölgyeknek, és Pál és Péter is rámutat, hogy, hogy ne, ez, ne ez legyen a, a legfontosabb, vagy ne pusztán ez legyen egy nőnek a legfontosabb, hogy, hogy hogy néz ki, hanem fordítson arra rengeteg időt, vagy legalább annyit, hogy a lelkét ékesítse, hogy a lelke legyen szép, hogy teli legyen jó cselekedetekkel az emberek felé, és engedelmességgel. Erről van igazán szó. Tudjátok, vannak olyan divatok és stílusok, én gyűlölöm a nyarat egyébként, mert férfiként többet nézem a járdát, mint előre, mert a lányok már nem tudnak öltözni, mert már úgy néznek ki, mint a prostituáltak. Mert egy falatruha van rajtuk, és kész. És a férfi, hogyha nem akarja, hogy kísértésbe essel, akkor inkább ne nézzen oda. Ma, ma is vannak olyan divatok, hogy, hogy ugye a nők próbálják magukat szexuálisan kihívóvá tenni, és um, én úgy gondolom, hogy egy keresztény nőnek erre így oda kell igenis figyelni. Én hallottam nemrég egy nagyon ronda dolgot. Egy, egy barátom mesélte nekem, illetve egy, egy úgymond barátnőm, így az úrba, azt mondta, hogy, hogy beszélgetett, egy, beszélgetett egy férfi valakinek, az volt a véleménye, hogy mostanában a keresztény lányoknak azért nincsen párjuk, mert kicsit jobban úgy kéne öltözniük, mint a világ, és akkor biztos összeszednék maguknak a keresztény férfiak. Ez borzasztó. És ha tudnám, hogy ki volt, vágnám. hogy ilyet mondani egy keresztény egyedülálló lánynak. Közben a Biblia teljesen más mond. Teljesen az ellentétét mondja. Nem. Azt mondja a hölgyeknek, a lányoknak, hogy nektek először a lelketek legyen fölékesítve, az legyen a, az legyen a legfontosabb. És egyébként szerintem tanácsolja, hogy mi a gyülekezetben, illetve ti lányok igenis figyeljetek oda, hogy hogy öltöztök. De általában is figyeljetek oda, hogy hogy öltöztök, mert nem akartok magatoknak egy olyan pasit, aki csak azért nézett meg benneteket, mert nem volt rajtatok elég ruha. Nem? Hanem minden nő egy olyan pasira vágyik, aki azért nézi meg, azért szereti meg, mert egyfelé mennek az úrban. Csak gondolj bele, hova vezet egy olyan pasi, aki csak, hova fog vezetni téged majd egy olyan pasi, aki csak azért nézett meg, mert nem volt rajtad elég ruha. Szerintem ez egy nagy üzenet a mai kor egyházának, és főleg üzenem most itt azoknak is, akik majd hallgatnak, hova mondjam, hogy igenis figyeljetek oda. Egyrészt azért, mert tényleg nem akarsz egy olyan férfit, aki csak azért jött, mert, mert meglátott, hogy jöttem, amit nem kellett volna. A másik dolog pedig az, hogy a gyülekezetben ugyanez van. Nézzetek ide lányok, segíthettek nekünk férfiaknak, Hogyha odafigyeltek, hogy hogyan öltöztök. Hogy, hogy mit vesztek föl. És nem akarok egyáltalán törvényeskedő lenni, de szerintem van olyan ruha, ami csinos és nem kihívó. És ami nem egy kísértésbe egyedülálló vagy házas férfit se. Szerintem ez nagyon fontos ma, ma is a gyülekezetben. Szerintem nem helyes dolog a keresztény nőknek olyan stílusú ruhákból öltözködni, mint, majdnem mint a prostitú által, Hogy szinte alig van ö, rajtuk ruha. Ezért, hogy egy olyan ruhadarabot viselsz, van rajtad, ami vágyat ébreszt egy férfiba, akkor bűnbe vagy. Ez nem jó. Bűnbe viheted őt is. Pál azt mondja, hogy ne, ne csináljátok ezt. Egyszerű, legyen egyszerű a megjelenésetek, de nem hiszem, hogy a másik végletbe is kéne esnünk, hogy törvényeskedünk. És erre van egy nagyon jó sztorim, Greg Pastorral történt meg, talán többen ismerik is ezt a történetet. Egy kóruskoncert folyik, bejön a gyülekezetbe egy olyan lány, akinek kb. eddig érő miniszoknyája volt, vagy nem tudom, hogy az miniszoknya volt-e egyáltalán, és megy a kóruskoncert, ugye hirdetik az evangéliumot, oda megy mellé a fickója, és így púj, belemarkol így a fenekébe, és így állnak ketten. Na és meglátja ezt, egy, meglátja ezt egy vén a gyülekezetből. És oda megy, és azt mondja, gyerekek, ezt így ne csináljátok, ez itt egy gyülekezet. Ők kimennek a gyülekezetből, és soha vissza nem jönnek. Greg oda ment ehhez a vénhez, és azt mondta, na, ezt még egyszer megne próbáld. Mert mi azért vagyunk, hogy ezek az emberek megismerjék az igazságot. Nem azért, hogy megigazítsuk őket. Csak hadd mondjak még egy példát, a kedvenc példám. Kim voltunk gördeszkások, de ez is a ruhá, ruhá, ruházatot. Kapcsolódik, ez nagyon vicces. Kim voltunk gördeszkásoknak hirdetni az evangéliumot. De most tudjátok, hogy a gördeszkások hol hordják a nadrágjukat? <gül> Itt. Itt. Úgyhogy kilátszik az alsógatyájuk. És emlékszem, hogy mentünk, és drága, kedves Zsuzsa mamám, Tatabányai Gyűliből, talán néhányan ismeritek is, kim vagyunk, megy a zene, zúznak a mették, Ugye jó, zene van, ott vannak a deszkások nyomják, mert beszél, és Zsuzsanban oda ment az egyik sráchoz, így felhúzta a Azt mondja, ez itt egy Isten tisztelet, nézze már ki normálisan. <tos> <tos> és a srác így. Tehát nem eshetünk lányok a másik, és fiúk a másik oldalra sem, mert fognak ide bejönni a világból olyan lányok, akik úgy öltöznek, mint a világ. De nekünk tudnunk kell azt, hogy mi nem azért vagyunk, hogy megigazítsuk őket. Az Jézusnak a dolga, hogy megigazítsa őket, és átformálja bennük a nézést arról, nézetet akár arról, hogy hogyan öltösszenek. De mi, akik már ismerjük az igazságot, ti, akik istenfélő asszonyok vagytok, mutassatok példát, járjatok elő abban, ahogyan a lelketeket ékesítitek elsősorban, és, és ahogyan, ahogyan felöltöztök, ahogyan kinéztek. És vállalt tovább megy, egy még egy kényes témával foglalkozik. De azt hiszem, hogy ez csak azoknak kínos, akik, tényleg, akiknek így a szíve nincs rendben. A tizenegyediktól a 14. versig olvasjuk a második részben. Az asszony csendességben tanuljon, teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem az asszonynak, sem, hogy a férfi uralkodjon, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva, és Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsaladva bűnbe esett. Nagyon érdekes a megokolás is egyébként, majd egy kicsit foglalkozok ebben. De először nézzük meg azt, hogy hogy Pál azt mondja, hogy nem engedem a tanítást az asszonynak a gyülekezetben. és sokszor ez konfliktust okoz a lányoknál, hogy ez most itt mit jelent. És... És Pál idehozza nekünk Ádám és Éva példáját, és hogy megértsük, szeretném azért, hogy elolvassuk ezt, jó? Én fölolvasom nektek, nem muszáj odalapozni. Mózes első könyve 3. rész, 16. és 17. vers. Az asszonynak pedig, asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, és epeket, és egy más szót használom, hogy mindjárt beszélek róla, a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad, a, az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleségednek szavára és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden napján. Mit jelent az, hogy epekec? Hogyha még egyet lapozol, ott látod majd Káin és Ábel történetét, majd nézzetek utána, és érdekes, hogy ugyanazt a szót használja ott, amikor azt mondja, hogy azt mondja Isten, hogy a bűnnek rád van vágyódása. Hogy ugyanaz a szó ott, ez a vágyódás, mint itt ez az epekedés. És nagyon érdekes ez, és ez így helyre teszi nekünk azt, hogy a bűn az jönni akar, az vágyódni akar, az le, le akar ura, uralni. Azt mondja itt Isten az asszonynak, hogy te így fogod érezni magad majd, hogy te irányítani akarsz, te jobban tudod, neked ilyen vágyódásod van arra, hogy leurald a férfit, de én neked nem terveztem. De én neked nem azt terveztem, a férfinek terveztem, hogy vezessen, és a nőnek pedig azt terveztem, hogy, hogy alárendelje magát. Férfi lesz a vezető, és nő, nő lesz a követő. Mind a kettőjüknek ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát Pál erre emlékeztetve, erre a történetre rámutatott itt a szerepekre, hogy, hogy férfiaknak, hogyha bármennyire is izzadságos és kemény, akkor ők imádkozzanak és vezessenek, a nőknek bármennyire is a természetetek ellen van, de tanuljatok engedelmeskedni minden egyes minden egyes szituációban és, és ne tanítsatok mit jelenthet az, hogy ne tanítsatok minden mellett én úgy gondolom, hogy itt Pál egy konkrét szituációra ír, ír választ tehát erre nem építhetünk egy teológiát de megint csak, hogy megértsük ezt az egész igét kell figyelembe vennünk hogy mit, mire mondja itt Pál azt, hogy ne tanítsatok. És biztosak lehettek abban, hogy Pál itt arra mondja, hogy ne tanítsatok, hogy ne álljon ki a nő, és ne tanítson a pulpitusnál a gyülekezetben, és ne, ne uralkodjon a, a férfiak fölött. Mert egyébként, hogyha megnézzük az egész Bibliában, nagyon sok helyen látjuk, hogy a nők arra vannak hívva, hogy, hogy igenis tanítsanak bizonyos területeken. És Isten így fogja megáldani a gyülekezetet, ha ezt betöltjük, ezeket a szerepeket. És, és tudjátok, néha Istent úgy mond, nem érdekli, kinek van igaza. Nem érdekli, hogy ki lenne a jobb vezető. Én azt veszem észre. Isten az érdekli, hogy le tudok-e mondani az igazamról, vagy le tudsz -e mondani te hölgyként az igazadról, és azt tudod-e mondani, hogy én alárendelem magam az ő vezetésének. Ez a kérdés. Tudjátok, hogy miért? Mert Jézus, Köszönöm. Jézus lemondott a saját igazáról, pedig neki volt igaza nem. És hagyta, hogy hagyd menjen tovább az egész, azért, hogy valami új szülessen. Hölgyek, néha Isten tényleg nem érdekli, hogy igazad van-e, de várja, hogy belelépje ebbe a szerepbe, amire ő elhívott téged. És akkor hozza az ő áldását. Meg fogod látni. Belelépsz a szerepbe, lemondasz az igazadról, és azt mondja Isten, na ezt, ezt akartam. És én így meg foglak áldani, és valami újat hozok létre, valami erőset hozok létre. De hadd térjek itt vissza arra egy picit, hogy nem arról van szó, hogy a gyülekezetben az asszonyok hogy szót szóljanak, mert van, aki valaki ezt tanítja ebből a részből, közben tudjuk azt, hogy a nők 2000 szóval többet használnak egy nap, mint a, mint a férfiak. Úgyhogy milyen furi lenne, és ez tényleg tudományosan be van bizonyítva, hát ti így vagytok összerakva. Én azt gondolom tényleg, hogy itt Pál egy speciális problémára ír a gyülekezetben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy Timoteusnak voltak ilyen speciális hölgyek a gyűliben ott, akivel így el kellett bánnia, akikkel meg kellett birkóznia. Másrészt tényleg nem állna meg, ha azt mondanánk, hogy a nők ne, ne tanítsanak, mert rengeteg tanítási feladatra vannak elhívva. Vannak olyan dolgok, amit tényleg egyszerűen csak ti tudtok megcsinálni, hölgyek. Például, például azt, hogy hogy tényleg hogy tanítsátok a fiatalabb lányokat az Úrban, hogy hogyan szeressék a férjüket, hogyan tiszteljék a férjüket, és hogy egyszerűen, hogy hogyan, hogyan éljék a keresztény életüket. Én, én nem szeretek lányokat tanácsolni a Gyüliben. Elmondom, hogy miért. Nem azért, mert kompromittáló. Tehát így mi kompromittál? Nem érdekel általában. Bár tényleg vannak rossz nyelvek, de nem, nem ezért elsősorban, hanem én, ha leülök egy lányjal, néha az a vége, illetve már ott kezdődik, hogy a lényeget, a lényeget légy. Tehát én már itt elvesztem az egész türelmemet, tehát ha már lehet, hogy jót is tanácsoltam volna, de itt már vége van az egésznek, mert már azt nézem, hogy hány óra van, és legtöbbször, legtöbbször amikor én hazamegyek, így hazaesek, és mondjuk volt egy lány, aki jött hozzám, és tanácsot kért, és én mondom, hogy, mondom, hogy nem igaz, egyszerűen csak ott álltam, és két nyakast le kellett volna neki keverni, azt hagyja abba a hisztizést. Tehát én már így voltam, mert én férfiből vagyok, és a feleségem, ajaj, nem, lehet, hogy csak így kegyelem kell neki. És én így, ah, lehet. <gül> Milyen jó, hogy Isten direkt mondja, hogy az idősebb nők vének a gyülekezetben. Tanítsák a fiatalabbakat, hogy hogyan szeressék a férjüket, hogy hogyan éljék ezt a keresztény életet. Mert, és elsősorban szerintem ezért, mert mi férfiak érzéketlen tuskok vagyunk. És mi nem tudjuk őket jól tanácsolni. Nem tudok jól tanácsolni egy hölgyet. Mindig próbálom... Nyomni, hogy figyelj, ha valami lelki tanács, akkor hiába gondolod azt, hogy én vagyok a pásztor, meg minden, de nem én vagyok a jó választás, írd el! Mindig próbálom átadni hölgyeknek. De tudjátok mit? Ti látjátok ebben a felelősségeteket? Hogyha ti ezt nem csináljátok, akkor még több lázadó nőt nevelünk föl Ha nektek erre nincsen fületek, és nincsen érkezésetek, hogy menjetek és szolgáljatok abba, amit Isten rátok bízott, még több lázadó nő van. Sőt, én, én ez a saját tapasztalatom, inkább azt látom, hogy és akinek nem inge, ne vegye magára, az idősebb lányok arra tanítják a fiatalabbakat, hogy hogy kell mindenféle kifogásokra vonat hivatkozva elhúzni minél hamarabb a gyűrűből. Én, én sokszor látom ezt. Ez apa. apa, gyere má, És a férfi még maradna valamit csinálni, és gyere má, a gyerekek, meg sül a malac, meg és volt, meg, én, meg mit tudom én. És ezt látják a fiatalabb lányok, és ők mit gondoltak, mit fognak csinálni? Ugyanezt fogják csinálni. És mondom, ezt így minden teljes szívemmel mondom. Nem tudom, mennyire látszik hogy kirakom ide a lelkemet, hogy szeretlek szeretlek benneteket, de, de tényleg így van. Hogy, hogy Isten várja tőlünk, hogy várja tőletek, hogy tanítsátok, tanítsátok a gyerekeket. Sőt, Isten várja tőletek, hogy imádkozzatok. Isten várja tőletek, hogy, hogy profétáljatok. És tényleg néha, őszintén, feleségem nem is tudja, de szerintem csak a proféta szól belőle. Mert érzékenyebb a lelki dolgokra, mint én. Sokkal. És, és jó, hogy ezt csináljátok, hogy jó tanácsokat adtok, de ne uralkodjatok. És azt mondja Pál, hogy ne, ne tanítson a gyülekezetbe, és miért? És nagyon tetszik nekem az, hogy ő Ádámot és Évát hozta föl, és néha a lányok megsértődnek azon, hogy Pál azt mondta, hogy nem Ádám lett becsapva, ha, hanem Éva lett becsapva. De igaz, mert Ádám nem lett becsapva. Ádám döntött. Éva viszont belecsapva. És hogy lett becsapva Éva? Látta, mint a Tesco-ba. Látta, hogy ez jó lenne eleve erre, szép. Ugye? A lányok hogy, hogy, hogy ismerik az autókat, hogy milyen színű, tehát belülről nem, csak hogy néz ki. Igen, valaki jóval, igen. Tisztelet a kivételnek. De hogy ő belecsapva. És ebben is látszik, és lányok, legyetek őszinték, sokkal érzelmi, érzelmesebbek vagytok, mint a férfiak. És Pál azt mondja, ezért ne legyen lelkivezető, tanító egy nő. Mert elvihetik az érzelmei. Egy olyan irányba, ahova Isten nem menne. Még a férfi az alaptúskósága miatt nem megy el abba az irányba. Értitek, hogy milyen jó, hogy Isten így tervezte, de vajon lányok, ti így gondoljátok ezt? Hogy milyen jó, hogy Isten adott nekem feladatokat, amire csak én vagyok képes. És én ezt be akarom tölteni. Hm? Ti így gondoljátok ezt? mert valahogy így kéne. Azt mondjuk, látod, nem megsérteni akarta a nőket. Ne, egyszerűen nem. Egyszerűen, ha belegondolunk, ő csak tanít. Ő teljesen tisztában van abban, hogy, hogy a lányoknak mit kell csinálniuk, és hogy miért kell azt csinálniuk. És most, ahogy így ezt megnéztük, tényleg így van. Isten azt szeretné, hogy a férfiak vezessenek, mert ők döntenek. Ők kevésbé becsaphatók érzelmileg. És is tudom mondani nektek, hogy hány lányjal, akivel véletlenül már leültem, hogy lelki tanácsolom, csak így kérdezzétek meg a Gyülibe, hogy állandóan a az ezt Tehát, hogy mondok valamit, és. de hát akkor nem is húgy volt, érzi. és. és. mert ilyenek vagytok, de ennek van helye. Legyetek bátorítók, megértők, sírjatok a zsírokkal, de ne velem. De Látjátok, hogy micsoda nagy ajándék ott van, és én meg csak ott ülök, hogy egy. Volt már jöttünk ki az irodába, és oda jött hozzám valaki, hogy mi csinálsz ezekkel a nőkkel? Mert semmit, csak megmondom az igazságot. De tudjátok, hogy, hogy ezért Pál így okolja ezt meg. Ezért lányok, ti tegyétek azt, ami rátok van bízva. Tanítsátok a fiatalabb lányokat, hogy féljék az urat, hogy hogy szeressék a férjüket, hogy hogyan engedelmeskednek, hogyan engedelmeskedjenek Istennek. És, és még egy dolog. Amikor Timóteust elhívta, azt hiszem az apostolok cselekedetének a 16. részében látni ezt, amikor Timóteust elhozza Pál magával, azt tudjuk, hogy az ő anyukája és a nagymamája tanították Timóteust, a kisgyerek Timóteust, és hogy, és hogy őnekik voltak proféciáik, hölgyeknek Timóteusról. És sokszor megkérdezik tőlem, hogy Na hát a nő nem taníthat a pulpitusnál, akkor hogy, hogy a gyerek szolgálatba taníthat? És akkor ezt szoktam nekik megmutatni. Én ez egy teljesen biblikus, hogy igenis a hölgyek arra is vannak, hogy tanítsák a kisebb gyerekeket, így az úr útjára. Igen, és van egy időszak, amikor aztán a férfiak vegyék át a tanítását a gyerekeknek. De van egy időszak, amikor higgyétek el, lányok, sokkal jobb, hogy ti tanítjátok azokat a kicsiket, mert különben hátra kötött és kis lorkokat látnátok a gyerekszolgálatban, mert így sokkal jobban, sokkal jobban van szívetek hozzájuk, és türelmetek hozzájuk. Még én, én, higgyétek el, én sokáig voltam gyerekszolgálatban, tehát. Tudom, milyen az, amikor már túl hosszú a Biblia úr. Tudom, milyen az. Annyi ajándékotok van. És milyen érdekes, hogy Timóteusból egy erős pásztor lett, mert volt egy erős anyukája, meg egy nagymamája, aki tanította őt az úr útjára. Látjátok, hogy mennyi minden feladatok van a gyülekezetben, lányok? Vagy mennyi mindent bízott rátok Isten? És hogy tényleg nem arról van, van itt szó, hogy na, maradjon csöndben a nő a gyülekezetben, sőt én azt gondolom, hogy ezután a Biblió után szinte szégyenkezünk mi férfiak, hogy azt a keveset meg, amit ránk bíztak, azt nem csináljuk rendesen. De ma tett fel a kérdést, hogyha hölgy, nő vagy feleség, hogy te betöltöd azt a dolgot, ami rád van bízva a gyülekezetben. Mert tudjátok, hogy ha az egyik testrész beteg, akkor az egész test beteg. És olyan jó, ha mindenki teszi a saját dolgát, ami van bízom. És lehet, hogy úgy állsz itt, vagy, vagy úgy űszít, hogy hát ez azért durva volt ez az óra, és sok mindent Isten mutogatott itt nekem, hogy mit nem csinálok jól, semmi baj nincs. Tudjátok, egyáltalán nem égés azt mondani, hogy jó, eddig így volt, de más, máshogy lesz, vagy mától máshogy lesz. Máshogy akarom csinálni, mint feleség, mint nő a gyülekezetben, mert most már látom, hogy mire vagyok hívva. Én azt gondolom, hogy, hogy az tiszteletre méltó, akárkiben, aki tud változtatni, amikor meglátja, hogy nincs rendben. Na, és ne legyél büszke, hanem csak mondás, hogy Uram, én szeretném jól csinálni. Szeretnék egy olyan hölgy lenni a gyülekezetben, aki Isten szíve szerint van akkor lehet, hogy ma hazamész, akkor át kell még egyszer olvasnod ezt a részt, és átgondolkodni mindazokat a dolgokat, amit mondtam. De olvassuk el még a 15. verset, ami így egy személyes bátorítás ott a hölgyeknek, szerintem ez még személyesebb volt annak a gyülekezetnek, és aztán itt fogjuk ma befejezni. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak hitben, és szeretetben, és a szent életben mértékletességgel. Na most, attól függetlenül, hogy szerintem ez is egy ilyen személyes ügyövers, de látjátok ezt, hogy abban az időben nem voltak kórházak, nem voltak jó felszerelt szülésznők se, és higgyétek el, hogy a nőknek a nagy része belehalt a szülésbe. Megszületett a gyerek, és a nők meghaltak. Ezért, amikor, amikor megfogant egy baba, akkor a lányoknak azért vegyesek voltak az érzelmeik. örülünk, de lehet, hogy meghalok. És látod azt, hogy Pál azért milyen felelősséget veszít magára, Pál nem? Azt mondja, de megtartattok, ha megmaradtok hitben. Ezt nem tudta volna magára venni, hogyha nem a Szentlélek mondta volna. És azt gondolom, hogy Isten szólít nekünk is azért. Itt van egy nagy üzenet nekünk. Lányok, nektek. Ti látjátok, hogy hogy Isten egy nagy ígéretet tesz mindazoknak a lányoknak, akik hitben járnak és engedelmeskednek. Abban az időben azt mondta, hogy figyeljetek, ha ti megmaradtok ebben, akkor életben maradtok. Micsoda, micsoda bátorítás lehetett ez a csajoknak, nem? De jó, jó helyen vagyunk, ha az úrnak engedelmeskedünk, akkor az áldott lesz az életünk. Ti hiszitek azt, hogy ha az úrnak engedelmeskedtek, akkor így áldott lesz az életetek? A gyülekezetetek, mert ti engedelmeskedtek az Úrnak, mindabban, amit itt Pál leírt. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Férfiak, arra vagyunk hívva, hogy vezessünk. Isten nem fog kényszeríteni senkit, de azt mondja nekünk ebben a részben. Jó, veszem semmi az, figyeljetek. Jézus idejében szerintem a gyerekek Jézus nyakába voltak, miközben tanított el. De mindazáltal áldottak vagyunk a gyerekszolgáltól. Talán Péterék még nem jutottak el arra a szintre, hogy gyerekszóli is kéne, és aztán... Isten Isten itt nem fog kényszeríteni abba a szerepbe, amire hívta. De azt hiszem, hogy nem kell kényszeríteni minket. Én, én vágyok, vágyok rá, hogy azt tegyem, amit Isten mondott. Mert akkor áldott lesz a gyülekezetem, meg az életem. Azt mondja, azt mondja nekem, hogy direkt be a szemébe. Vegyétek komolyan ezt. Gondolkozzatok ezen a héten ezen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük nektek, neked, ezt a, nektek is. neked ezt, a, ezt a részt, és köszönjük azt, hogy, hogy te szóltál. És most külön imádkozunk a hölgyekért itt a gyülekezetben. Atyám egy nagyon nagy feladatra hívta őket. És imádkozunk értük, Uram, hogy be tudják tölteni mindazt, amire Te elhívtad őket. Imádkozunk értük, Uram, hogy szépek legyenek, imádkozunk, hogy, hogy visszafogottak legyenek, imádkozunk azért, hogy példamutatóak legyenek a gyülekezetben, és kérünk, Uram, hogy adj nekik szívet az imádkozáshoz, és imádkozunk értük, hogy adj nekik proféciákat, ősd ki a lelkedet, és szóljanak a gyülekezet férfiaihoz, proféciákban, és adjanak jó tanácsot. Imádkozunk a feleségekért, hogy engedelmesek tudjanak lenni, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek. Imádkozunk az egyedülállókért, Uram, hogy, hogy példák legyenek a gyülekezetben, és kérünk, hogyha bejönnek majd világiak ide közénk, akik nem úgy néznek ki, ahogy elvárható az Isten házában, akkor segíts nekünk nem törvényeskedően állni fölöttük, hanem abban a kegyelemmel, amivel Jézus állt a nő fölött, akit odarángattak eléje, és paráznaságon kapták. Uram, segíts nekünk így állni ezek fölött a fiatalok fölött, hogy én se vádólak téged. Menj el, és ne kezd többet. Uram, imádkozunk a gyülekezetünkért, hogy add ezt a hozzáállást nekünk. Imádkozunk azért, hogy növekedjünk. Imádkozunk azért, hogy a férfiak férfiak legyenek, a nők meg nők a gyülekezetünkben. Hogy jó példák legyünk itt győrben. Hogy meglássák meglássak az a város, hogy milyen az, amikor a férfiak és a nők Istent követik. Köszönjük ezt az alkalmat, és arra kérünk most, hogy áld meg a közösségünket is, amíg együtt vagyunk. Uram, dicsőjj meg benne.